Însărarea, pe când abia se vede A soarelui lumină, în vârful unui munte, Pe fruntea unui nor, și zefirul mai rece Începe de suspină, până frunze, Pe câmpie ceva și mai tărișor. Pe acea plăcută vreme, în astă tristă vale, De mai de laturi, eu totdeauna viu, pe muchia cea mai înaltă de mă cu jale, singurătății încă petrecere de țiu. Întorc ca mea vedere în urmă, înainte, în dreapta sau în stânga, când sus, când iarăși jos, și oriunde priviri multe a desfăta fierbinte și inimă și suflet găsesc mai cuprisos. Când o câmpie plină de iarbă mi sărată, pe care o stănește vederea alergând, Și-a cărea văzută de flori împestrițată, se întunecă cu noaptea pe carui înaintând, Când o dumbravă deasă cu frunte prea măreață încorunează câmpul să arate mai frumos, și ne din sânul, răvarsă cu dulceață, întinderea câmpiei, un vânt mai răcoros. Pe de-o parte, iarăși, o gârlă șărpuiește, Întocmai ca o pânză se vede alb în jos, Și ni se pare, încă în vânt, că fulfuiește, Mișcându-se de pietre, talazul albicios. Cu ce plăcere încă S-aude de departe Un glas de păstorițe, Un fluier de păstor, Ce după câmp cu turma se întoarce la o parte Și lasă, când se culcă, Pe câine păzitor. Dar aici, mai aproape, Se aude o murmură De râu să fie oare Ce curge nevăzut. Pe lângă el, când trece păstorul, Nu se îndură din un a auzul un minut. Cât colo, filomila, de multă în ascunsă în stuf, cântă cu glas pătrânzător. Ce prin eho se duce și altora le spune că pieptul de unde iese, hrănește mare dor. De lături și zefirul ascultă cu plăcere și pântre frunzi se plimbă ca umbra de ușor. El numai câtodată rugându-se-i cere ca cântecul să ție ceva mai multișor. Pe acea singurătate ce ochiul Sus privește, când razile de soare natura stăpunesc, îndată ce și umbra de noapte se iubește, grămăzile de stele încep de strălucesc. Încet, încet, și luna, vremelnică stăpână, Se urcă pe orizon câmpiile albind Și plină de plăcere, cu o frunte mai blajină, Își caută de cale, adesea mulțumind. Acum și somnul vine, ușor, de odihnește în brațurile sale porcare oricare muritor. Ființa milostivă de sus îi poruncește Pământului să fie în veci, Mângâitor. De multă nemișcare ce face piste toate, vederea împrejurii se întoarce cu fiori. Pământul în somn dulce, un geamăt parcă scoate, și cerul nu se arată acum mai curăcori. Dar ăstui suflet jalnic lipsit de mângâiere. Odihnă, mulțumire, nu-i poți găsi deloc. Oriunde veselia din inimă în piere, și de aceea umblă, fugar, din loc în loc. Ce caută nu știe, dar simte că lipsește ființa care poate să-l facă fericit Și neputând găsi-o în vreme ce o dorește, în negura măhnirii mai mult s-a Întocmai ca o lundre, ce, slobodă pe mare, Nu poate de furtune a mai găsi pământ, Ce n-are nici nădejde că poate de întâmplare Cu vremea să o arunce la margine vreun vânt. Autor Vasile Cârlova Lectura Maia Martin